Allahumma ya Rabbana ahdina fi man hadaitu. Wa inna ya Rabbana na'udhbika minal dalalati mazayki. Wal kufri wa shirki. Wa iya mukallib al kulubi thabbit kulubana ala dynika. Wa iya mukallib al kulubi thabbit kulubana ala dynika. Wa iya mukallib al kulubi thabbit kulubana ala dynika. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabdal mawt kesyahidanta inal maut wal jannah maut amma ba'du kami cintai yang kami muliakan wasiatnya Rasulullah anak-anakku semuanya karena penuntut ilmu adalah wasiatnya Rasulullah benailah niat luruskan niatmu menuntut ilmu untuk menjadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan carilah ilmu yang bermanfaat Dan carilah ilmu untuk memberi manfaat kepada orang lain Bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah Apalagi yang namanya pekerjaan Menuntut ilmu bukan bukan untuk mencari uang Laka tapi benai dan benai hati dan niat Bahawasanya Kalian menuntut ilmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu SWT Dan itu ilmu apapun Bisa merubah semuanya untuk Allah Makanya menjadi orang yang kenal Allah itu Akan menjadikan semua aktivitas duniawi Sekalipun akan punya makna Ilahiyah Kenal Allah subhanahu wa ta'ala Agar nanti Untuk bisa menyambungkan antara aktivitas kita Kepada Allah Maka kita harus mempunyai Yang mana namanya akidah yang benar Keyakinan yang benar Sebanyak apapun Amal yang dilakukan oleh seorang hamba Jika tidak dibangun di atas akidah Yang benar Maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketemui dari akidah yang benar inilah. Nanti akan menculpanggungan-panggungan amal. Yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan akidah itu selalu dibahas di awal. Dalam pembelajaran fikih pun. mukhtimahnya adalah belajar akidah. Semuanya. Akidah nomor satu. Keimanan nomor satu. Akidah kita... Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang dikelompokni oleh orang besar Imam Abdul Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi. Ada lagi di Mesir juga. Dalam waktu yang bersamaan muncul imam besar namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Cuman tidak banyak pengikutnya sehingga tidak banyak disebut. Akan tapi akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang selama ini masyur. Adalah Imam Abu Hasan al maturidi Abu Hassan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al maturidi Yang harus kalian ketahui anak-anakku semuanya bahawa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur al maturidi tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Akan tapi di masa fitnah, belum memilah mana bid'ah, memilah mana kesesatan, sehingga yang tersisa adalah kebenaran dan ini adalah menhajjah para salafun salaf. Jangan seolah-olah Imam Abu Hasan Asy'ari itu dianggap sebagai orang yang mendatangkan sesuatu yang baru tidak. Manhaj akidahnya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi adalah manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman bagaimana kok tiba-tiba muncul Abu Hasan Asy'ari? Apakah masa sebelumnya adalah orang yang akidahnya sesat atau oh, tidak? Jadi dari masa ke masa khairul qurun ikunatu man allazina yalunhum, tsuman allazina yalunuh. Sebaik-baik masa dan generasi adalah generasi Nabi, generasi sahabatku dan tabi'ut tabi'in. Terus dan pada zamannya Imam Abdul Hasan Ash'ari, di situ ada fitnah akidah. Sesuai dengan berkembangnya pergantian zaman, luasnya Islam sehingga Islam berbent apa, ber apa -ber -ber bersapaan dengan budaya-budaya lain bahkan akidah-akidah lain. Termasuk di antaranya adalah akidah atad di antara adalah falsafah. Falsafah kafir, falsafah falsafah zunani. Yang waktu itu pun umat Islam bersapaan dengan mereka. Sehingga muncullah kelompok Mu'tazilah. Yang mengandalkan ilmu farsafahnya berlebihan sehingga ada kesesatan-kesesatan di dalamnya. Jadi di situ ada bermacam-macam karena perurusan dengan agama lain. Mau tidak mau ada pencemaran-pencemaran. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari waktu itu pun sempat menjadi imam besar di dalam akidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi imam di dalam akidah Mu'tazilah Karena beliau belajar dengan guru yang sekaligus bapak tirinya karena ibundanya menikah dengan Al-Jubai Jadi bapak tirinya yang sekaligus adalah guru beliau adalah Imam Al-Jubai Dan Abdul hasan Al Ashari belajar dan sampai dikukuhkan menjadi imam besar dalam akidah Al-Mu'tazilah Kita tidak mengatakan Al-Mu'tazilah kafir Akan tapi ada kesesatan di dalamnya Akan tapi Imam Abdul hasan al-Ashari pun ingin mengembalikan dia pun tidak kafir akan tapi ada kesesatan-kesesatan Maka saat Imam Abu Hasan al-Ashari di, di dalam perjalanan ilmiahnya setelah 40 tahun memimpin Bukan sekedar ulama' kacangan tidak Ulama' besar di dalam kalangan Muqtazilah Dibesarkan oleh mereka Dan telah membawa umat kepada akidah Muqtazilah Maka di saat Imam Abu Hasan al-Ashari menemukan Satu akidah yang benar Keyakinan yang benar maka dipangkas setelah bid'ah itu Dan untuk ditunjukkan kepada kaum Imam Abu Hasan al-Ashari Tidak sembunyi Maka memenaiklah beliau ke atas mimbar dan berkata, Aku lepas sumpahku ini seperti aku melepaskan akidah mutazilah. Dan aku akan kembali kepada akidah salafunas soleh. Nah, makanya akidah kita adalah akidah Abul Hasan al-Ash'ari. Akidah al-Ash'ari itu maksudnya adalah akidah salafunas soleh. Memangkas bid'ah-bid'ah ah, dan kesesatan yang saat itu telah masuk ke dalam akidah Islamnya. Nah kemudian berkembanglah terus Abul Hasan al-Ash'ari. muncullah tokoh-tokoh besar. Termasuk Imam Abu Ghazali rahimahullah ta'ala. Sehingga Abu Hasan Asy'ari ini punya manhaj yang istimewa. Mengambil dari falsafah yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falsafah yang memang tidak bisa. Mantek aristinya Imam Abu Hasan Asy'ari atau mantek atau yang diambil dari Aristoteles. Jadi ada beberapa mantek yang disepakati. Ada mantek atau atau atau falsafah yang sesat. Ada falsafah yang disesat yang disepakati. Yang yang diambil oleh Imam Abu Hasan Asy'ari adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga manajah alisunah wal jabashariyah di situ untuk mengukuhkan keimanan dan keyakinan dibantu dengan cara berpikir akhliyah sehingga selalu mengistilahkan ada dalil syari, ada dalil akhli yang dalil akhli ini adalah memanfaatkan ilmu Abu Hasan ashari yang waktu itu beliau adalah memang sudah berkecimpung di dalam dunia falsafah muncul pembesar-pembesar filosof filosof dasar ibnu Ruzdi yang datang sebelumnya Imam Ghazali rahimahullah taala ya, Ghazali adalah pakar Bakar akidah Ahli sunnati wal jamaati Kalau kita membaca dari yang paling ringan bukunya Imam Bozali Dalam mengkodimah hiayah yang namanya Risalah Kutsiyah Kemudian bersampai kepada uh, uh, apa, Sampai kepada Al-Iqtisar Fil-Iqtiquad Ada kitab Imam Bozali Kemudian Al-Mungkid Minadulal Dan seterusnya Imam Bozali punya buku-buku akidah yang punya Ada kelas-kelasnya Sampai Lijamul Awam An-Ilmil Kalam Itu juga ada bukunya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali jago dalam falsafah. Sampai beliau menarang, mengarang satu buku yang sangat masyur. Yaitu Taha Qudul Falasifati. Untuk meruntuhkan filosof. Dan tidak akan bisa mengkritisi filosof. Kecuali beliau adalah ahli falsafah. Imam Ghazali adalah jago falsafah. Hebat beliau dengan kecerdasannya. Maka menulislah buku Atah Qudul Falasifati. Inilah sejarahnya para ulama-ulama asyariah. Mereka... Menggunakan akal Tapi tidak boleh akal ini Mengalahkan yang namanya syariat Sehingga Sebagian orang yang anti-asyariya Asyariya Menduduk seolah Imam Abdul Hasan al-asyari Tidak menggunakan syariat Akan tapi kata Abu Hassan al-asyari Adalah menggunakan syari Dalil syari Itu nomor utama dan paling utama Akan tapi beliau menggunakan dalil akli Untuk berbenturan Untuk di saat berhadapan dengan orang Nasrani Dia ajak memikirkan akal Tentang Tuhan Maha tunggal Dan Tuhan tiga tapi satu Dia ajak berpikir secara akal dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka ini perlu namanya dialog falsafah. Dan Imam Abu Lhasa al-Asharijah kunyat dalam hal ini. Baik, akan itulah akidah ahli sunnah wal-jamaah. Ash'ariyah yang selama ini kita anut dari masa ke masa. Dan itulah yang menguasai dunia. Mayoritas masyarakat dunia, umat Islam adalah berakidahkan ahli sunnah wal-jamaah. al atau Maturidi. Kalau Allah maturiyati, Abu Masur al Maturidi. Banyak pengikutnya ada di India sana. Baik secara gamblang semacam ini. Saya secara pintas adalah seperti itu masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaahti. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah untuk memangkas. Dan memang masa itu adalah masa banyak uddaul hadis. Banyak termasuk banyak pendusta-pendusta hadis. Sehingga pada masa-masa tertentu banyak masa fitnah. Mulai zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, mulai zaman itu banyak. Jadi pada dari masa itu semakin mundur ke belakang sini Semakin banyak berbaru dengan orang di luar banyak penjemaran. sampai Imam ash syafii radhiyallahu anhu yang jauh dikatakan kalau Imam Abu Hasan Asy'ari 300-an abad ketiga kalau Imam ash syafii abad kedua 100 abad satu abad sebelumnya Imam ash syafii radhiyallahu anhu mencetuskan ilmu usul fikih itu juga karena melihat bertemunya bangsa dengan bangsa sehingga mereka saling mempengaruhi bahasa sehingga merusaklah bahasa Arab waktu oh. itu Sampai bagaimana munculnya ilmu Nabi Abdullah Sa'ad U'ahli. Seorang wanita yang sudah lahan dalam berbaca anak gadis yang mengucapkan bahasa Arab salah. Akhirnya Imam Ali merasa takut bahasanya umat nadi bisa salah berbahasa Arab. Dikumpulkanlah. Khoidah, khoidah ilmu Nabi Abdullah Sa'ad U'ahli. Usul fikih pun demikian. Dan akidah pun demikian. Jadi munculnya metode-metode yang misalnya atau menhaj. Metodologi itu adalah bukan sesuatu yang baru akan tapi justru itu untuk sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi. Agar kita tidak keluar dari manhasal apun aswaleh. Ilmu sulfikih tidak pernah ada pada zaman sahabat nabi. Tapi tidak ada yang berani mengatakan ilmu sulfikih ada lebih dah. Oh iyalah ilmu sulfikih yang membukukan pertama adalah Imam ash-Shafi'iyah radhiyallahu anhu. Karena apa? Permintaan gurunya yang bernama ibnul Mahdi. Ibnul Mahdi itu melihat orang selalu, banyak orang salah faham tentang Al-Quran. Karena bertemunya masyarakat Arab dengan masyarakat Persia. Masyarakat Arab dengan masyarakat Persia bahasanya sudah mulai berubah. Dan seterusnya, sehingga Imam Ibnu Mahdi perlu dirumuskan satu kaidah bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan Hadis Nabi harus melalui kaidah ini. Dan kaidah ini adalah kalau sudah bagi seseorang namanya malakah, tidak pakai penyebutan kaidah pun sudah bisa. Contohnya, kalau kita itu melihat huruf itu B digabung dengan A dulu waktu belajar susah B A tidak akan bunyi ba kalau kita belajar. Tapi sekarang kita bisa membaca kalimat yang dijajah Baru makan kita semuanya Tapi dulu waktu belajar, ya begitu Tapi karena sudah menjadi malakah Bakat kita untuk membaca Maka membaca tetap bisa, gak usah dieja lagi B, A, B, a C, A, C, A, C, a Baca Gak usah begitu Jadi seorang pakar ulama itu Daman dahulu sudah menjadi malakah Memahami Al-Quran Hadis Menjadi sudah malakah Di dalam otak mereka sudah ada koidah-koidah itu Cuman bagi orang ajang bagi orang yang bahasa Arabnya bercampur aduk, bagaimana harus ada kaidah? Maka Imam Ash-Shafi'i mengirim surat kepada gurunya Ibnu Mahdi satu surat satu kaidah dikirim, satu kaidah dikirim, satu kaidah dikirim, dikirim lalu dikumpulkan, maka kumpulan kaidah Imam asy ini namanya Ar-Risalah. Pertama kali orang bukan kita pusul Diki. Berkali-kali ini baca. Begitu juga Imam Abu Hasan Asy'ari, membuat satu rumusan-rumusan akidah yang selama ini dibaca oleh pakar-pakar akidah Ahlussunnah wal Jama'ah dari masa ke masa. Masuk nanti Imamul Haramain Imam, -Haramai, Imam Juwaini kemudian uh, sampai Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai Abad ke berikut, Amutakakhirin akhir-akhir, muncul Imam Bejeri, dan seterusnya sampai hari ini. Baik, sekarang kita perlu rambu-rambu. Sedara gamblang. Bagaimana sih akidah yang benar? Itu gambaran saja tentang akidah Yusuf Nadiwal Jamati. Jangan sampai kita terkagetkan deh saat ada orang ngomong, wah dari mana Abu Hassan Asyar itu mendatangkan sesuatu yang baru? Tidak. Beliau tidak mendatangkan sesuatu baru. Akan tapi beliau memangkas sesuatu, jadi kadang-kadang, pohon itu sudah terlalu banyak dengan benar-benarnya. Sampai pohon aslinya tidak terlihat. Maka di saat seseorang temangkas benalunya, orang terkaget pertama kali melihat pohon, seolah-olah pohon baru. Padahal yang dipangkas adalah benalu yang pohon baru. Dan ini pohon lama sebetulnya. Ya seperti itulah gambarannya. Baik. Agidah yang benar adalah fahami identitas yang lima. Anak-anakku semuanya yang putri kalau ingin menikah harus suamimu punya identitas lima. Adik-adikku putera kalau menikah, istrimu harus punya identitas yang lima. Apa identitas yang lima? Yang pertama harus Islam. No. No. Kalau tidak Islam tidak. Right? Akan tetapi tidak cukup ternyata orang mengatakan dirinya Islam. Islam gaduh-gaduh, macam-macam Islam aneh-aneh. Sebab Islam itu kendaraan mewah-mewah. Yang tidak Islam pun mengaku ngesot Islam. Yang pengin barangnya terjual pun harus pakai label Islam. Akidah sesat, akidah di luar dari Islam pun agar terjual harus pakai Islam. Maka muncul akidah aliran sesat. Dari bu al-Islam masuk ke Islam. Maka tidak cukup Islam harus Islam seperti apa? Islam macam-macam harus Islam, Islam harus, sepertama Islam, yang kedua di samping Islam harus calonmu itu adalah ahli sunnati wal jamaah. ingat, selain itu hati-hati pencemaran akidah kalau tidak ahli sunnah wal jama'no tidak, akidah bagiku yang paling mahal akidah yang menghantarkan gua sampai surga nanti, kalau duniamu akan terhenti, aku mati pun akan aku tinggal tapi kalau keimanan jangan diganggu ya, anak-anakku semuanya Ahli sunnati wal jama'ati yang kedua. Agar tapi ternyata sekarang banyak ahli sunnah wal jama'ah palsu. Dikit-dikit mengaku ahli sunnah wal jama'ah agar tapi tidak bisa menerima kebenaran orang lain. Sesaat mengatakan itu kafir. Sesaat mengatakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Dia Diajak duduk bareng diskusi tidak mau. Dan kita mencoba kepada orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jama'ah untuk menyambung silatul rahmi. Subhanallah. Tidak pernah berhasil. Di depan kita dia bicara baik, akan tapi di radio dia ngomong semacam ini, mencaci makhluk hidupnya, bahkan begitu mudahnya mengatakan ini adalah kelompok kuburion, kelompok syirkyun, kelompok macam-macam. Padahal kita mencoba untuk menjalin hubungan yang baik. Dan kita sempat terjadi dialog dengan beberapa tokoh dari orang-orang yang akui ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang palsu. Berarti harus ada ahli ahli sunnah wal jamaah yang benar seperti apa? tidak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah bahkan jangan tergoda dengan sebuah televisi yang pakai label ahli sunnah wal jamaah dan tidak boleh terpedaya dengan sebuah stasiun radio dengan raksat satu stasiun radio ahli sunnah wal jamaah jangan terpedaya kecuali kita tahu ahli sunnah model apa ini maka identitas yang ketiga ahli sunnah wal jamaah atau Maturidiyah ini identitas yang ketiga kalau mereka tidak meyakini asyariyah maturidih, tidak. Dan pakar-pakar ulama ini banyak besar. Kalau tadi kita ketemu dengan saudara kita, Ustaz yang dari Turki. Belum sempat kenalan, namanya lupa tadi. Huh? Ha? Ustaz Muhammad. Muhammad. Akhir Ustaz Muhammad. Di Turki itu banyak pakar-pakar ahli, ahli subdah al-jamaah. Al Bahkan hmm. kalian bisa mencari sebuah buku yang ini tidak pernah ditulis seperti itu. 20 tahun ditulis oleh Syekh Mustafa Sobri. Syekhul Islam Daulah Utmaliyah pada zaman itu. Beliau menulis kitab pakar akid kita menggabungkan antara subhanallah kecerdasan beliau, falsafah Islamiah, Bacanya pun pun itu, begitu. Empat jilid dan tanpa tanpa uh, fahrasah, fahrasfihrisah. Tanpa, apa namanya? No, apa? Tanpa nama, tidak beri judul-judulnya. Beliau hmm. adalah punya kitab yang mawkiful ilmi wal-aqli wal-alamin rabbi alamin Al-Fakar Ash'ari, luar biasa. Kemudian nanti ada Syah Zaid Al-Qothari. Kalau, kalau sudah menemukan bukunya Imam Zahid Al-Qothari, beli saja. Kalau Syahid Mustafa Sabri, beli saja. Kemudian juga, kalau ketemu bukunya, Mbadi Zaman Syahid An nursi beli saja. Tadi saya menyebut. Termasuk ada sambung dengan Turki, Syahid Muhammad Sa'id Ramadhan dari Urdu, dia. Cuma ada sambungnya ilmunya dengan orang Turki. Syahid Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti. Adalah orang-orang besar. Beliau ada di Syam. Baik, akidahnya jelas ahli sunnati wal jamaati asyariyati atau maturidiyah. Dan Indonesia itu semuanya semacam itu. Barangkali kalau kepada orang awam kita sangat sederhana, Tidak perlu dijelaskan tentang kaya apa se-akidah ahli sunnati wal jamaati asyariyati atau maturidiyah. Yang jelas seperti biasa yang difahami oleh orang awam dengan sifat 20 Allah wujud kita. Nah, sudahlah, itu aja Itu ciri khas. Ya pun asyariyah bukan itu saja yang dibahas. Dialog panjang tentang akidah, masalah hari akhir, masalah surga, neraka, masalah kodak, uh, segala macam. Ada pembahasan luas. Akan ah, tetapi, praktisnya deh, Kalau orang masih Allah wujud kita, ah, Ini ciri khas akidah ahli sunnah wal jama'ah asyariyah, matur hidyah. Selesai. Jadi arus ahli sunnah wal jama'ah agak cukup harus kenal ni. Ahli sunnah wal jama'ah asyariyah. Cuma ketahuilah, hati hati ini. Pelajar semuanya, peka. Anak-anakku semuanya. Ada sekolah buah ahli sunnah wal jamaah palsu, mengerti bahasanya masyarakat Indonesia rata-rata Ash'ari. Lalu mereka mengatakan, kalau Imam Abdul Hasan al-Ash'ari saya mau, tapi ulama Ash'ari saya tidak mau. Kalau Imam Abdul Hasan al-Ash'ari hebat. Ya, ini mulai mengemas. Lalu dia membuat cerita palsu. Maka kalau kalian menemukan satu kisah yang beredar tentang Abdul Hasan al-Ash'ari, yang beliau mempunyai tiga marhalah dalam kehidupannya, maka itu dusta. Jadi mereka membuat kisah Abu Hasan al-As'ari mengalami tiga kali perpindahan. Yang pertama beliau ada di Muqtazilah. Kemudian kepada Akidah. Kemudian pindah lagi yang selanjutnya. Yang pernah yang terjadi Abu Hasan hanya pernah punya kisah dua kali. Dari Muqtazilah menuju Akidah kita. Kalau ada yang ketiga harus ada bukti. Kenapa? Abu'l Hasan al-As'ari bukan orang kecil. Waktu berpindah dari Muqtazilah kepada Ahli Sunnah. Bagaimana Abu'l Hasan al-As'ari? Mengumumkan di mimbar. Kenapa? Beliau sadar beliau telah membawa umat yang banyak. Beliau tidak ingin sembunyi. Untuk menarik pendapatnya, tidak berditarik dalam keadaan sembunyi. Yang masyhur adalah Abu Lashr al-Syari'i Na'nibar. Aku lepas jubahku ini. Aku lepas akidah mu'tazilah dari diriku. Seperti aku melepas jubahku ini dari diriku. Dan kisah hanya sampai di situ saja. Tidak ada tambahnya. Mereka membuat kisah palsu. Lah yang ketiga menurutnya. Abu Lashr al-Syari'ah ikut akidah saya ini. Yang mengatakan Allah ada di atas langit dan macam mujassimah dan seterusnya. Ini adalah kesesatan-kesesatan akhidah yang ingin di, disebarkan oleh orang yang mengaku dirinya adalah ahli sunnah wal jamaati. Tapi mereka ahli sunnah wal jamaah palsu. Selagi tidak syariah maturidiyah. Palsu. Tidak ada lagi. Karena memang dari masa ke masa semacam itu. Pakar-pakar akhidah dunia. Pakar-pakar fikih dunia. Pakar-pakar hadis dunia. Coba. Siapa yang tidak kenal Amir ibnu hajar, hajar Al Asqalani? Al Asqalani adalah seorang ahli sunnah wal jamaah di ashariyah. Riau tu soleh ini Ambil lagi, sebut semuanya. Jadi pakar-pakar fikih, pakar-pakar hadis adalah rata-rata. Kalau tidak maturi, adalah ash Tidak ada lain daripada itu semuanya. Suruh mencari yang lain, tidak ada. Semuanya coba sebut seorang alim pada zaman zaman dahulu. Apalagi kalau sudah kembali kepada Pekis Syafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dan seterusnya. Habis semuanya. Adalah Akidahnya adalah Ash'ari atau Maturiti. Baik. Setelah seseorang mengatakan dirinya Ash'ari. calon suamimu itu atau isterimu sudah mengatakan dirinya Ash'ari. Harus ada lanjutannya. Dia harus berani mengatakan dirinya adalah Sufi. Jangan ragu mengatakan Sufi. Sufi adalah Manhaj. Manhaj fa'abud. Manhaj mendekatkan diri kepada Allah. Sufi adalah manhaj cara beribadah dengan mengedepankan kekhususan dan membersihkan hati. Jadi tasawuf adalah membersihkan hati sampai dikatakan seorang sufi adalah lauti fi qalbihi amal malaik. Kalau seandainya hati jadi dibuka di depan umum tidak ada perbedaan. Jauh dari kemunafikan. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Sufi, tasawuf. Memang ada bengeh tasawuf yang seolah Allah sudah sampai kepada Allah malas solat tasawuf palsu ya. <gul> -tasawuf anehnya, dia. ada ni tasawuf aneh ini yang merusak tasawuf adalah orang tasawuf palsu tasawuf adalah tasawuf imam haddad rahimahullah ta'ala tasawuf imam huzali rahimahullah ta'ala tasawuf imam kushari imam junaid al Baghdadi. bukan tasawuf aneh asatahat yang ngomongin yang lantur, tidak, kita tidak masuk dalam dunia tasawuf itu tasawuf sufi akrabunas ila syariah Paling dekatnya kepada syari'at Nabi Muhammad. Kalau ada guru Tariqah. Guru Tariqah yang selama ini kita kenal. Yang dinobatkan sebagai guru Tasawwab. Lihat. Aliman. Harus tahu dong ilmu. Bahlul jadi guru tasawuf, Ya mungkin. Okay. Cuma permasalahannya sekarang itu dirusak oleh orang-orang semacam itu. Gara-gara bapaknya guru tasawuf, bapaknya meninggal dunia, anaknya yang bahlul itu naik. Menjadi pengganti guru tasawuf bapaknya. Puluh torkah dikerjumin pakai jubah begitu, sudah bebas. Dah ilah Allah Ilah tak bisanya. Tapi tidak punya ilmu, maka betul kata Dr. Muhammad Saidur An-Nasuti bawanya di Syam. Di Syam itu, para guru-guru tasawuf banyak para guru tasawuf palsu itu jadi murid saja tidak pantas. Hati-hati, torkah hak, tasawuf adalah hak. Tapi ingat setiap satu manhaj ada penyakitnya. Kalau di dalam ilmu fikih ada mutafahilin orang yang ngentengin fikih. Kalau dalam ilmu akidah ada muncul khawarij dan lain sebagainya. ala ilmu hadis muaddu' pendusta hadis. Jadi tidak ada disiplin ilmu kecuali ada benalunya. Selalu ada. Tasawuf adalah hak. Maka jangan sampai di saat kita melihat pohon tasawuf yang indah lalu berbenalu. Kita pangkas bawahnya. Itu orang bodoh pangkas benarunya. Sehingga yang tersisa adalah tasawuf yang benar. Dan menggunakan istilah tasawuf dengan sengaja. Kami pertahankan. Kami tidak ingin merubah dengan istilah yang lainnya. Apakah tazhirul kulub? Tahribun nufus? Tazkiyatun nafas? Istilah itu tidak salah. Tazhirul kulub, tazkiyatun nufus tidak salah. Dalam Al-Quran, nazakka. Ada tazkiyah sering disebutkan dalam Al-Quran. Wa'izakkimu Allah. Hadiat tersekiah disebut dalam Al-Quran Cuma kenapa kita lebih menggunakan istilah tasawuf Karena istilah tasawuf atau sufi Ini sudah mengakar dari masa ke masa Coba kalau kita baca kitab hadis Kalau seorang Rawi hadis ingin menyanjung gurunya Yang ahli ibadah selalu menyebut sufi Dari masa ke masa Jadi kalimat tasawuf sudah mengakar Lekalo kalimat tasawuf saya tinggalkan dari idah saya Lalu saya ubah dengan kalimat tazkiyatun nufus Tathirul khulub Sehingga anak saya, santri saya pun tidak pernah dengar istilah tasawuf Biarpun isinya sama Isinya sama Sehingga saya meninggalkan istilah tasawuf saya hajir betul Saya tinggalkan tasawuf hanya pakai tathirul nufus Raka'ik dengan macam-macam istilah Sampai murid saya, anak saya tidak pernah dengar istilah tasawuf muncul kelompok di sana yang anti tasawuf. Dan kita punya, benda, kita punya guru sufi. Maka cucu saya nanti atau murid saya waktu membaca satu kitab setelah baca bahasa tasawuf sesat. Yang dibuat sampel sesat adalah semalam bendalu tadi, bukan tasawuf hakiki. Sehingga Anak tersebut, anak saya, cucu saya akan memahami tasawuf adalah sesat. Baca sanat saya, sanat ibu saya, Buya dari An-Syeikh, Lifulan, Syekh Sufi. Kudunya bapak saya kok sufi. Berarti sesat bapak saya. Anjur lah. Jadi kenapa bapak saya selalu diberitakan istilah tasawuf ini ada maksud? Kalau setelah itu tasawuf kita tambah tasawuf adalah ilmu tersikias dan nufus, boleh. Sebab dari masa ke masa istilah tasawuf sudah mengakar. Dari masa ke masa, dari dahulu sekali. Sampai kapan mulainya istilah tasawuf, ada, tidak ada yang tahu ada masalah asal-usul kalimat tasawuf jangan terlalu betul, yang penting tasawuf istilah adalah ilmu membersihkan hati ada masalah masalah bahasanya tasawuf secara bahasa ada lima macam pendapat yang pertama tasawuf diambil dari kata, -kata sohuf, karena orang ahli tasawuf selalu berada di sohuf yang pertama dalam sholat atau yang mengatakan tasawuf adalah kata sohuf yasfi fi bersih, karena tasawuf adalah orang yang bersihkan hati kalau tasawuf diambil dari kata suhufah suhufah Tasubh itu adalah orang yang tinggal di samping mencint nabi, orang fakir Ahli Taswab adalah orang yang ingin dekat kepada Nabi Ashabus Sufah. Jadi orang yang dekat kepada Al-Masjid. Hanya meninggalkan keladhatan dunia untuk masjid. Namanya Ashabus Sufah Sufi. Ahli yang mengatakan Taswab diambil dari kata. Suh, suh tu domba, kulit domba, bulu domba. Karena Ahli Taswab tidak senang dengan baju yang lembut lembutnya kasar-kasar. Ahli yang kasar -kasar. mengatakan dari kata Sofos adalah kata hikmah. Ahli Taswab adalah hikmah dari bahasa Yunani. yang Hikmah adalah Ahli Taswab. Ini adalah masalah bahasa. Agar tapi kita perlu dalam... Dalam istilah ini, istilah tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Dan dengan bahasa lain boleh namanya tazkiyatun nufus, tadhhirul qulub atau tadarrub al dan seterusnya. Bahkan kalimat sufi, Sehingga hati-hati, lihat. Kalau kita buka internet Kejahatan tasawuf, Coba ada ini karena ada penjahat-penjahat yang mencemarkan nama tasawuf. Dan kalau tidak kita pertahankan, nanti lihat ya Bung, sufi. Imam Az-Zabidi yang punya terjadi itu sore punya nasar kepada, kepada Imam Bukhari. Sufi, banyak sufi. Berarti pembawa hadith, rijal, hadith itu semua adalah banyak sufi dan ahli sesat semuanya. Begitu. Makanya sufi ini harus terus ada. Sufi. Jadi identitas yang kedua harus dia mengikrar adanya tersubuh. Dunia tersubuh. Sufi. Tapi sufi yang benar bukan sufi palsu. Ada sufi yang palsu hati-hati. Tersubuh. Sebenarnya tersubuh. Yang kelima adalah identitas yang kelima adalah bermathab. Kalau tidak bermathab, bohong. Mau ikut siapa? Ini pembahasan khusus. Bermathab. Sebab ada orang yang tidak mau bermathab. Lalu mengatakan dirinya adalah salafi. Hati-hati. Salafi model apa? Salafi palsu. Salafi yang sesungguhnya adalah... Nah, sekarang tanyakan kepada orang yang mengatakan dirinya adalah salafi. Tapi dia tidak mau bermathab. Bermathab itu apa sih? Bermathab ikut ulama. Ulama yang punya metodologi untuk memahami Quran dan hadis. Kalau kita langsung kembali kepada Qur'an nanti tidak pakai undak rambu rambu tidak bisa. Harus ada ilmunya, ilmu sul fikir. Sekarang tanyakan kepada orang yang menyatakan dirinya adalah salafi. Tanyakan, tak, saya mau menjadi salafi, gimana caranya? Apa yang mereka jawab? Suruh mengikuti perkataan sahabat Nabi? Tidak, tidak semacam itu menjadi salaf, tidak mengikuti perkataan sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi juga berbeda-beda. Dan tidak ada yang mengatakan semacam itu. Namanya salafi adalah ikut manhaj bagaimana memahami Al-Quran Hadis Nabi menurut para sahabat Nabi lah itu. Sehingga manhaj, manhaj Siti Aisyah, manhaj Sayyidina Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan Siti Aisyah banyak berbeda pendapat. Tapi manhajnya untuk memahami Al-Quran Hadis sama. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis harus mengikuti para caranya sahabat Nabi lah itu. Cara itu metodologi, cara itu manhaj. Bukan mengikuti Al-Quran Hadis langsung buka Al-Quran bisa tidak? Jadi kalau kita ingin ikut salaf, maknanya apa? Ikut salaf dalam cara mengikuti Al-Quran Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara mengikuti Al-Quran Hadis ini namanya metodologi. Namanya manhaj, namanya cara. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada orang yang katakan dirinya salafi. Bagaimana caranya saya? Saya ingin ikut manhaj salaf. Apabila kita kembali kepada Al-Quran Hadis, bingung dia mana sih manhaj salah? Oh yang mengatakan salafi salafiga, enggak punya manhaj mereka. Ayatkan tadi kalau kita kembali kepada akidah, kepada manhaj kita, ya. Kita kembali kepada guru. Kembali kepada guru, kembali kepada guru. Guru, guru, guru mentak kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ternyata telah menyusun metodologi. Ah, metodologi ini untuk memahami Al-Quran dari hadis Nabi Alaihi Wasallam. jadi ternyata manhajnya Imam Syafi'i ini loh yang diambil oleh salafi palsu itu coba bagaimana mereka mengerti ya'am dan khas mutlah muqayyad mujbal bubayyan bagaimana tentang nasih mansuk dari mana mereka ilmu masalah ta'adul ya tarajuh tentang tarajih dan li'adil dari mana ternyata semuanya ditulis oleh Imam Syafi'i jadi bohong kalau orang tidak mau ikut bermadham diam dia mencuri ilmunya Imam Syafi'i aneh dia jadi mana hadisnya Imam Syafi'i itulah yang digunakan untuk melihat Quran dan hadis untuk faham Quran hadis Nabi Shallallahu Alaihi tidak ada satu alim pun yang beristimbat dari Quran hadis kecuali melalui ilmunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memang yang membukukan. Kemudian Imam Malik datang sebelumnya, ulama Malikiyah merasa perlu untuk membukukan juga. Sehingga ternyata ada kesepakatan. Antara ilmu-ilmu yang ada di lamaat Malik Abu Hanifah dan Imam Ahmad, makanya manhaj itu sama seiring usul fikir lihat. Hampir tidak ada perbedaan kecuali terbeban fariyatnya, masalah am khos, masalah nasih, masuk dan seterusnya selama ini kita sebut dalam bab usul fikir. Jadi kalau orang sahwafi yang sesungguhnya adalah yang ikut manhaj ini. Siapa ikut manhaj? Yang ikut manhaj yang, man yang punya manhaj. Siapa yang punya manhaj? Yang punya masjid yang, yang syafi'i. Berarti yang ikut madhab Imam Syafi'i itulah yang punya manhaj dan itulah yang salafi sesungguhnya. Karena saya mengikuti haji syafi'i dalam memahami Al-Quran hadis Nabi SAW. Yang mengakui salafi ikut siapa? Kita langsung Quran hadis. Mustahil. Karena ada ilmu. Tidak semua orang bisa bahasa harap lalu faham Quran hadis. Tidak. Sahabat-sahabat Nabi ribuan tapi yang menjadi mufti hanya puluhan. Yang mengerti ilmu-ilmu ini semuanya. Mungkin sahabat Nabi bertanya kepada Ya Ibn Abbas, "Kaif Ali, kaif kazaia Ali?" Karena apa? Mereka amik. Mereka tidak punya metodologi. Mereka tidak punya manhaj. Mereka tidak punya cara, maka kembali kepada yang mengerti. Dan ilmunya para sahabat yang luar biasa itu diambil oleh muridnya, diambil gurunya, dan kebetulan ini adalah kesempatan Namanya keutamaan yang diberikan Allah kepada Imam Syafi'i Yang membukukan Imam Syafi'i Jadi yang dibukukan Imam Syafi'i adalah Yang selama ini terjadi pada sahabat Nabi SAW Jadi salafi yang sesungguhnya adalah yang bermathab Kalau orang tidak bermathab, dia bukan salaf Ini adalah lima hal identitas anak-anakku ini adalah detail panjang sebetulnya singkat saja sebagai gambaran sebab sekarang ada orang Islam gaduh-gaduh dan pun Islam ngacu memperkenankan yang namanya apa-apa namanya macam-macam ingin ucap syariah namanya liberal ngacu dia Islamnya bukan Islaman pokoknya kalau calon soal suamimu mengatakan yang penting saya Islam oh tidak bisa dong batal batal batal. Islam al-i sunnah wal-jamaah al wal-jamaah model apa? al-i sunnah wal-jamaah model apa? al Sufiah Bermadhat Ini identitas Sebab semua ini pelanggaran Semua dari ini kalau kita langgar akan muncul kesesatan Contoh Islam Selain Islam muncul Islam gaduh-gaduh Liberal dan sebagainya Ahli sunnah wal Jamaah Muncul Islam yang lain Seperti Islam yang mencacima kisah Aisyah, syiah dan sebagainya Selain ahli sunnah Yang ketiga yang uh, Ash'ariyah Muncul anti-ash'ari Nah saat ini anti asyari, sufi anti sufi, Madhab, anti madhab Jadi lima ini untuk membentengi. Selagi dia punya identitas yang lima itulah benar. Identitas yang lima. Baik ini saja singkat anak-anakku semuanya. Nanti ada dilanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu alam bissawab. Subhanallah, itu yang tadi tentang gambaran surah jemaah disampaikan oleh Buya Yahya. Ada lima siri, kata bukan saja untuk mencari calon ya, untuk yang teman-teman sekalian mencari utama Islam yang kedua Al Sunnah wal Jamaah yang Mashari, yang kedua yang ketiga yang tahu memang Maturi kemudian yang keempat Sufi Zadeh dan yang terakhir yang kedua adalah Ashari sama Maturi, jadi Islam Al Sunnah wal Jamaah Ashariyah atau Maturiyah Sufi bermatlamat, jangan kelewat, ketuker tidak nah, boleh. Ya, <laughs> itu urutannya. Ini yang bermakna tapi yang bermakna tapi ini biasanya yang di, saya dengar jarang orang mengatakan bahawa yang penting saya loh saya tahu nih. Kembali kalau kita jelaskan kembali pada Quran dan Hadis itu banyak sekali Ustaz. Itulah gambaran sekarang banyak orang-orang yang terlena, tertipu dengan hal itu. Baiklah, para teman-teman sekalian, kita kusilakan untuk menanggapi soalan anda. Waktu banyaknya Ustaz. Kau bersilakan. Buka anda. Kemari depan dulu ya, depan dulu. Tengah depan belakang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin menanyakan bahwasanya sering tidak tidak asing lagi kita pernah mendengar dari Ustadz-Ustadz bahwasannya Dia menyampaikan hadis bahwasan umat ini terbagi e, 70 golongan atau berapa golongan itu Nah yang selamat cuma satu Nah yang ingin saya tanyakan yang satu itu yang yang mana? Kemudian berkenaan dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita banyak yang mengaku-ngaku saya ini pengikut Ahlussunnah Wal Jamaah. Saya ini pengikut Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang pasti di dalam kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah atau 70 golongan itu itu yang dimaksudkan pastilah kelompok-kelompok yang besar. Nah, apakah di dalam kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah itu termasuk ada eh, misalnya pemahaman Muhammadiyah dan lain sebagainya? Itu juga dimasukkan ke dalam Ahlussunnah Wal Jamaah atau dia berdiri sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan saya untuk mengagami satu perkataan Bismillahirrahmanirrahim Saya tak tarik umati ala thalatu asab'ina fiqqatan Kullu fahid fiulluha fil nari illa wahidah Ada hadis Bahasanya akan terpecah umatku menjadi 73 Dan satu masuk surga Ini satu riwayat Dan riwayat ini adalah Ash'ar masyhur. Adalah lagi yang akwa lebih kuat dan ini hampir tidak pernah dibaca. Sebelum kita membaca riwayat berikutnya, kalau seandainya hadis ini adalah benar, Rasulullah tidak menunjuk satu. Seperti di saat Nabi mengatakan urito ena aktor oleh nari enisa. Nabi mengatakan bahasanya, aku ditunjukkan oleh Allah neraka dan aku melihat banyak penghuni neraka adalah wanita. Apakah Nabi menunjuk begini nih? Tidak, justru maknanya untuk men, agar para wanita ini berhati-hati, berhati-hati, dan Nabi tidak menentukan kemana itu. Jadi maksudnya kita harus berhati-hati bahwa sejak itu kayak begitu bercabang-cabangnya, bukan kita lalu mengklaim ini lo, ini lo, ini lo tidak. Akan tapi selama ini yang kita ambil dari guru, dari guru, dan itulah yang kita yakin sebagai kebenaran, dan harus kita jaga. Bukan kerjaan kita untuk mencari ini lo. Waktu Nabi mengatakan. Banyakkan dindrakah adalah perempuan itu, ada banyakkan ahli dindrakah adalah perempuan. Tidak perlu mencari perempuan yang mana ya, enggak usah. Tapi peringatan bagi perempuan, ini adalah termasuk hadis isman, hadis penjagaan bagi perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Diannahunna yaktubyu qirna syikata wayqurnul ashir. Dicari sebabnya. Sebabnya apa ya Rasulullah? Enggak pernah terima kasih sama suami. Cuma seperti ini. Yang kedua adalah sering ngeluh. Nah, ini. Nah, kalau wanita tahu ini, ya sudah. Saya tidak akan menjadi suka ngeluh dan saya harus banyak terima kasih. Lepas dan neraka. Waktu Nabi mengatakan tujuh tiga itu bukan Nabi itu mengatakan ini lorannya. Ini adalah untuk mewanti-wanti. Akan nanti suatu ketika bersama bercampurnya bangsa-bangsa ini akan muncul kayak begini. Dan ternyata begitu. Maka sudah kamu jangan peduli. Selama ini ada rambu-rambu dalam riwayat lain. Mana alehi Berpeganglah kepada... Adidahnya orang yang berpegang kepada aku dan sahabat-sahabatku. Inilah itu hadis kalau kita anggap itu adalah hadis oh? sahih. Jadi aw, jangan kita mendahului Nabi, Nabi saja tidak menentukan mana orangnya, bagaimana kita mendahului. Kita itu sering mengklaim hu hu, hu. habislah semuanya, main klaim. Semuanya neraka, seolah-olah dia saja yang masuk. Tidak. Akan tetapi lihat, hadis itu ada yang asah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hmm. Kulluha ada tiga. Ada riwayat ini, yang pada kulluha fil nari ilah wahidah. semua di neraka syurga. Yang kedua adalah kulluha fil kulluha fil jannah ilah zanadiqah. Semua masuk surga kecuali zanadiq munafikin. Riwayat Ibn Abi Shaybah kulluha fil jannah ilah wahidah. Kulluha fil jannah ilah wahidah. Dan tadi yang kita sebutkan namanya Syeikh Zaid Al Qatari merinci tentang hadis ini agam tapi intinya. Di sini ada makna itirab. Itulah apa? Ada riwayat yang bermacam-macam. Sudahlah, pinggirkan hadis ini. Jangan untuk menghukum orang. Kalau seandainya hadis itu sahih, itu pun kan tidak ditentukan oleh Nabi mana kelompoknya. Cuma Nabi memberikan rambu-rambu. Kalau ingin selamat, ikuti aku. Sunnah alaikum wa sunnatu wa sunnatu al-khalafi rasyidi. Terus, ada rambu-rambu yang diajarkan Nabi. Ikut ulama'ur rasyidi. Ikut sahabat Nabi SAW. Cuma bagaimana kita ikut sahabat Nabi, saya tidak pernah lihat sahabat Nabi, cara sahabat Nabi memahami Al-Quran, saya tidak mengerti. Saya tidak pernah ketemu Abdullah bin Abbas untuk tanya, Abdullah bin Abbas bagaimana memahaminya akidat, tidak mengerti. Makanya sudah muncullah ulama-ulama yang telah merumuskan itu semuanya. Itulah manhaj kita selesai. Manhaj yang jelas. Jadi pinggirkan, kita tidak boleh membawa hadis setelahnya untuk mengklaim, itu masuk neraka dan sebagainya. Sampai menghitungkan satu kelompok ini, satu kelompok ini, hmm. Mu'tazilah sendiri yang dikatakan sebagai keluar sesat, kita tidak pernah mengatakan mereka adalah orang kafir. Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali yang sangat getol, sangat getol untuk memerangi Mu'tazilah. Tapi dia mengatakan, dia adalah termasuk minal mu'minin. Yang sesat saja. Cuma sekarang akhir zaman, ada orang ngaku'ah di sunnah wal-jabat ini, syirik. Minta'ah. Syirik masuk neraka. Dan nah, itu adalah kesesatannya kaum khwarij dari masa ke masa. Khwarij tahu khwarij. Yang dibunuh adalah Imam Ali bin Abi Talib, min Al Asr al Bashri dari Jannah. Orang yang dikabarkan menjadi ahli surga dibunuh. Gimana cerita orang Faraj suka mengangkat kitab Allah, inilah hukum Allah. Kaya Al Quran, Allahu Akbar. Al Quran. Sampai dikatakan rasanya membunuh Imam Ali bin Abi Talib adalah ternyata cenggolnya masih basah karena disolat di belakangnya Imam Ali. Solatnya baca Al Quran, nangis Harum al Quran yang bunuh Imam Ali bin Abi Talib kayanya ini tertibu dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kadang disebut Al-Kalam inna hadzal kitab yarf'u bihi aqwama wa yada'u bihi akhrin. Al-Qur'an itu ada yang tertibu dengan Al-Qur'an dihindarkan oleh Allah, dikutuk oleh Al-Qur'an. Makanya itu muncul khawarij, khawarij itu kayanya Al-Qur'an. Kaca Al-Quran. dikit, -dikit Al-Quran. Sama kisahnya waktu mengatakan, mengatakan Imam Ali. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad lahir begituhu illa kafir, walaupun buhuh illa mu'min. Tak ada yang mencintai Imam Ali kecuali orang mu'min dan tidak ada yang membenci Ali kecuali orang kafir. Tak terima orang. Korak. dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib. illa lillah Dikit-dikit Al-Quran. Al oh, kita kembali kepada kitab dan sunnah. Kembali kepada kitab sunnah. Entah kafir masuk neraka. Demari yang manhaj apa ini? Bagaimana orang dikatakan kafir, mengatakan seorang itu kafir itu harus ada tabayyun dulu ditanya. Ditak tak ini tahakkuk di ada terbukti seperti apa? Lupakan hadis itu. Yang pun sangat masyhur akadabi kitabullah idan tiga riwayat. Kullu hal finna kullu hal illa wahidah, kullu hal bil jannah illa zaniqah, kullu hal illa wahidah. Kata Imam Syahid Al-Qasari, Yang mengatakan kullu hafiz janah wa as -soh. Yang mengatakan kullu hafiz nar wa ashar. sah Beliau adalah seorang muhaddis. Makar dalam hal ini. Jadi pinggirkan ini. Selesai. Nah, sekarang apa? Rambu-rambu akidah yang benar. Seperti apa? Dalam hadis Nabi Abu Dawud juga meriwayatkan. Ada riwayat Nabi Alaihi Wasallam Di kulli tinin asas wa asasul islam. Hubbu ahli al-bayti wa hubbu ashabi rasulillah. Nah, ini rambu yang sangat enak. Kalau kita pengin tahu akidah yang benar, ada cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Nabi SAW alaihi Ada orang cinta sahabat Nabi tapi benci ahli bait. Ada cinta ahli bait, -sahabat, sahabat Nabi jadi makia Abu Bakar kafir. Anaudzubillah. Ini ada kelompok-kelompok ya, yang yang sesat. Maka man alaihi ada Kemudian sawadul adud kelompok besar dan alhamdulillah dari masa ke masa asyairah adalah sawadul adud bahkan di saat dawuh Abbasiyah. Dikuasai oleh kaum Muqtazilah 700 tahun Muqtazilah menguasai akan tapi tidak bisa menjadi mayoritas 700 tahun Bukan 100-200 tahun 700 tahun Muqtazilah telah menguasai pemerintahan Dalam abad siyah waktu itu ya? Bagaimana? 700 orang menguasai akan tapi tetap tidak menjadi mayoritas. Mayoritasnya tetap Ash'ariyah maturiryah. Subhanallah. Itulah tanda akidah kita adalah akidah yang, yang benar. Akan nabi akidah yang lain bagaimana jangan dikatakan mereka masuk neraka. Kecuali masuk neraka yang selama-lamanya. Kecuali memang mereka adalah benar-benar kafir. Misalnya Ahmadiyah menganggap adanya Tuhan. Abang Nabi baru. Atau bahagia dan sebagainya. Itu keluar dari iman. Terkadang masih ada khilaf-khilaf itu. Khilafnya Muqtazila sesat. Semoga Allah mengampuni. <tuh> Allah tidak bisa dilihat di akhirat biarin harin. Yang penting masuk surga, tidak melihat Allah. Nanti kita akan Allah. Selesai. Jadi adalah masalah akidah-akidah. Baik, selesai. Pinggirkan hadis. Cari. Tanda-tanda yang disebutkan Nabi dan masuklah kita kepada tanda tersebut. Alhamdulillah, tanda-tanda itu ada pada akidah. Ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Wallahu a'lam disuruh. Ya, saya berselakang. Alhamdulillah. Yang terbelakang. Nanti itu. Cukain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Ustaz di sini saya tanyakan itu Bagaimana pandangan ahli sunnah wa jamaah terhadap fit'ah Karena menurut saya dan juga yang ada Fit'ah itu adalah suatu hal yang paling mudah dicat seperti itu Kemudian eh, saya juga eh, pengetahuan saya yang dari Ustadz Ustadz itu mengatakan kalau pada kalbu Sunan Walijama itu apa-apa yang tidak ada di hadis dan Al-Quran, eh, eh seluruhnya yang tidak dilarang dalam hadis dan Al-Quran itu boleh dilakukan seperti itu. Nah bagaimana itu sebenarnya eh, benar atau salah? Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan adalah di dalam neraka Cuma waktu itu Nabi tidak menjelaskan seperti apa sih bid'ah Semua yang tertasbih bid'ah semua yang baru adalah bid'ah Ya, karena Nabi tidak menjelaskan rinciannya. Apakah itu yang warna tahil atau ta'usulah atau yang sebagainya. Nabi tidak rinci semacam itu. Maka ulama menjelaskan apa sih yang maksud bid'ah menurut Rasulullah SAW. Sehingga mereka mimilah. Bit'ah ma'ad menurut bahasa, ada bit'ah menurut istilah. Kalau bit'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Berarti tidak mungkin yang dikatakan Nabi adalah menurut bahasa. Berarti menurut istilah. Tidak. Sebab banyak hal yang baru Tapi pun tidak di neraka Ada pada zaman Nabi Kemudian setelah zaman Nabi Baru ada tapi tidak dikatakan neraka Banyak Termasuk mulai dari zaman Sayyidina Umar ada diwan Atau kantor kemudian kendaraan Yang sebagainya seterusnya Jadi jelas yang disampaikan Nabi bukan masalah Lugawiyah Kalau Lugawiyah adalah sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Sesuatu yang baru maknanya Yang tidak pernah ada pada zaman Nabi Jadi kalau masalah Lugawiyah Bunyinya begini Sekalian sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi Namanya Bid'ah Cuman yang menjadi masalah Masalah Lugawiyah ini kita kembangkan Semua yang tidak ada pada zaman Nabi adalah Bid'ah Dan setiap Bid'ah masuk neraka Lah ini tidak ketemu judulnya Sehingga naik motor balik lagi naik ontar sana ini. mereka akan mengatakan bahasanya, itu masalah dunia dan masalah akhirat. Nabi juga tidak memilah di sini dunia akhirat. Sah. Nabi tidak menyebutkan. Jadi kalau masalah lughawiyah jelas. Sehingga masalah bahasa adalah yang namanya bid'ah yang baru. Maka menurut masalah bahasa inilah yang selama ini kita uh, kita ketahui bahasanya ada bid'ah hasanah atau bid'ah dan sebagainya. Ya, ada bid'ah muharramah dan seterusnya. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebut bidah yang indah. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan sebab orang salat tarawih pada zaman dulu mereka kelompok 10 orang, 12 orang enggak ber... apa indo salat kelompok-kelompok nih. La jumia haula ala imamin wahidun Kalau salat mereka dikumpul kepada satu imam di saya akan lebih bagus. Dikumpul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ajeib, tarawih Buarang imamnya satu. Setelah itu Sayyidina Umar melihat Nikmal bitaqatu hadzihi. Sebaik-baik betah adalah ini. Oh, bit ah, betah. Betah apa ini? Bahasa atau syar'i? Bahasa. Bahasa menurut bahasa begitu. Lah syar'i itu seperti apa? Siapa yang bisa mendefinisikan syar'i? Bukan dari kota kantongnya ente bukan. Bukan setiap lalu mengatakan semua yang tidak ada pada zaman Nabi adalah betah itu lughawiyah, benar. Agar ini bila lughawiyah benar, ini memang detail sekali anak-anakku semuanya. Ini harus detail ini nah, ini harus pembahasan ini. Bagian buya itu sulnya hal lagi begini. Cuma karena jadi penceramah itu sering lupa ilmunya itu. Penceramah itu melupakan ilmu. Ceramah itu, itu itu saja kita itu aslinya fikih usul fikih. Kemudian buya ngajar akidah lama. Jadi kalau saya tidak ditanya begini saya tidak ngomong akidah. Nah ini karena ditanya ngomong akidah. Ya biasanya masalah bersihkan hati, Nenek. Karena sampai Cirebon suruh ceramah. Soalnya kita balik lagi kampus ngajar kayak begini. Saya ngajar kampus 9 tahun. Jadi di Yaman sana. Nah, ini alhamdulillah ketemu anak kampus saya uh, ingat-ingat lagi masa lalu ilmunya ini. Uh, ini selama ini suruh ceramah saja, ceramah lagi babi itu itu saja kan. Ceramah kan tak main main ya? Itu saja bulat di tarian ya. Baik ini senang ketemu anak, anak begini. Harus terpelihal. Lama kau bidah itu? Gimana si definisi bidah menurut ulama bukan menurut insy. Saya ceramah ini dah dengar. Semua yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi adalah bidah. Itu bidah apa? Bahasa. Jelas benar yang tidak ada berjalan nabi bidah baru sesuatu yang bah, baru cuman apakah pasti dolalah enggak buktinya banyak bidah hari ini bidah bidah bidah bidah semuanya lalu berarti harus ada definisi apa definisi ada 11 definisi aduh pusing ini 17 definisi iya ya Syatibi memungkurkan 5 saya hanya hafal 2 dan yang saya hafal pun memang saya ambil yang paling paling paling berat. Yang lainnya sangat mudah. Saya ambil dua. Sebab yang lainnya sangat-sangat mudah. Artinya selamat semuanya. Yang lainnya selamat. Kami ambil dua definisi yang sangat masyhur. Bukan. Dan yang selama ini dikembar-kembarkan. Gak ada dalam 17 definisi ini. Yang selama ini datang. Yang tidak pernah doku ke Nabi-Nabi. Gak ada ternyata definisi bid'ah itu. Di antaranya apa? Tarikhatan fiddini. Muhrat rae'atun, tuahi syariah. Yqصد بالسلوك عليها, al-mubalaghah fi ta'abbusi. Satu definisi. Perikatan fitin, cara beragama. Urusan aga, agama, Urusan agama, Tudahi syariah. Muhrat yang diada-ada. Maksudnya yang diada-ada itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, enggak bisa. Diada-ada. Tuduh syariat apa yang menyerupai sesuatu yang sudah ada dalam syariat. Maksudnya apa? Yuksudu bisuluki ala maksudnya apa? Mubalagh. Kita ambuti karena ingin berlebihan. Contoh. Salat subuh sudah jelas. Cuma dia enggak puas, wong tubuh masih seger sekalian olahraga deh, saya jadikan 6 rakaat. Cih. Dani kotot cara beragama. Saya sehat, muazzam. Puasa setiap hari saja kuat. Ramadan cuma berapa? 30? <tik> Saya tambah lagi dari Ramadan baru. Ah ini. Tarikotun fiddin. Cara beragama. Mukhrar ngada ngada Dikembalikan kepada sunnah Nabi tidak ada. Tapi kalau masih bisa dikembalikan ke sunnah Nabi sudah keputus. Jadi namanya Aba Mukhtarzan. Dan nama syarhut tarif. Dalam definisi itu ada syarhnya. Tarikotun fiddin. Kharul jamin. Apa? Malayta minad dini. Urusan dunia. Tidak bisa disifatnya sebagai bid binah, tarekatun fitri hanya urusan mukhtaraatun yang diada-adakan. Selagi bisa dikembalikan kepada sunnah biarpun dalil umum tidak mungkin. Zikir bersama bid'ah, contoh. Zikir bersama bid'ah. Apakah tidak bisa dikembalikan kepada quran dan hadis Nabi? Zikir baca, solat dan sebagainya. kurun, selu Coba pernah enggak inna ya. Allah wa malaikatahu yusalluna Ya ayyuhalladzina amanu sallu sallu wahai orang-orang beriman berselawatlah kalian semuanya. Dengar mana gitu kan? Berselawatlah kalian semua semuanya. Coba setelah kalian mendengar berselawatlah kalian semua ini, apakah ada ketentuan sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Enggak ada. Justru dari segi bahasanya malah bareng. Karena sallu, malahan begitu lah Maka selalu bersolawalah kalian semuanya Ibarat Jadi artinya seandainya tidak pun tidak ada gaid, tidak gaid munfaridan intirada atau jama'iyan enggak ada. Berarti kalau ada orang baca zikir asalkan baca zikir ya boleh karena masuk kita diperintahkan untuk bersolawat Kita diperintahkan untuk zikir. Adapun masalah bareng-bareng atau sendiri ini tidak ada hubungannya dengan itu karena enggak ada. Jadi maksudnya Pak, berzikirlah kalian. Sendiri boleh tidak? Ada yang larang atau tidak? Padahal di sini enggak ada, tidak ada nas yang mengatakan munfaridina sendiri enggak ada. Berarti yang sendirian juga dikatakan bidah gara-gara enggak ada dalilnya. Begitu. Oh, tidak. Jadi selagi masa bisa dikembalikan tidak muktaraatun. Jadi zikir jama'i, zikir rame-rame adalah bahawa, boleh. Tapi yang jadi masalah itu mengangkat suara itu lho. Ada dalil gue seingat gue. Mengangkat suara dalam zikir innallillah. Imam Bukhari dalam riwayat Imam Bukhari masalah zikir. Inna Rab al Sallih antep langsung habis habisan. Habis. Inna Rab al Sallih bin Zakri sesungguhnya mengangkat suara dalam berdzikir. Ida n soro buminal makcubati kalau mereka selesai solat. Karena pihadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bintak. Coba. Nah, ini kan segerhana sebetulnya. Permasalahnya definisinya telah salah. Jadi gara-gara tidak -gara pernah ada riwayat Nabi kumpul baca salawat bareng-bareng langsung bid'ah, begitu tidak. Tapi kan secara amaliyahnya ini ada, baca salawat diperintahkan, ngangkat suara pun juga ada, yang dikir sembunyi pun juga ada. Jadi jangan, kan selagi bisa dikembalikan kepada syariat tidak muhtar'ah. Kemudian tunduh hizahriat yang nandingi syariat. Kayak tadi dua rakaat saya enggak buat membuat dua rakaat baru deh. Ini kok solat antara isak dengan subuh kok jauh benar Saya akan membuat solat jam 12 malam. Ini ini, ini adalah Mukhtar at sontudoh untuk menangis syariat. Tujuannya apa? Al-mubalagh waktu witaabut berlebih Memang ada ya kebanyakan bid'ah ibadah itu dilakukan oleh orang yang berlebih-lebihan. Tapi kalau masih bisa dikembalikan tidak berlebihan. Ini salah satu definisi. Definisi berikutnya adalah yusuf bisuluk ke aleha ma yusuf bis syariati. Ada masalah ini definisi. Mari nah, contoh saja masalah bid'ah. Jadi jangan dikitikankan bid'ah bid'ah. Ini bid'ah. Sebab apa yang selama ini dituturkan bid'ah? Kalau memang sesuai dengan syarat tarim ini baru ketemu Kita kembalikan ke syariah. Coba nanti carikan contoh selama ini yang disebut sebagai orang bid'ah. Dikembalikan ke syariah. Ternyata kalau masih bisa dikembalikan kepada syariah, dikembalikan kepada dalil umum atau dalil khusus, maka ketahuilah tidak akan menjadi bid'ah lagi. Selesai. Ini adalah masalah bid'ah. Jangan, ini adalah orang-orang yang bingung ini. Bid'ah benar Bid'ah adalah sesat kalau bid'ah syariah. Cuma siapa yang mengatakan dikir berjamaah adalah sesat? Siapa yang mengatakan maulid nabi adalah sesat? Mengberkemilan dengan nabi? Apakah nabi mah melarangnya? Jangan mengikuti nabi. Tidak masuk akal. Pelanangan murid Nabi itu dari sisi mana? Dikatakan bid'ah sesat katanya kultus. Kultus lah tu turunika ma'atratin Nasara Isa bin Maryyaman. Jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasara ini mengkultuskan Sayyidina Isa. Faham tak makna ini? Apa sih mengkultuskan orang Nasara ibn Sayyidina Sayanjo? Tidak. Tapi mengatakan Isa ibnu Allah, anak Allah itu. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad, Tuhan atau anak Tuhan baru nanti kultus. Kalau menyanjung Nabi adalah sanjungan dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan sanjungan yang dilakukan sahabat Nabi kadang dengan lesan. Kadang dengan perilaku. Sanjungan apa yang melebihi dari ibadah? Perilaku. Perilaku itu sanjungan dasar. Lesan bisa berbohong. Tapi kalau sudah perilaku, lihat. Mat, hai bukhori. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma <tik> tanakhkhawana khawmatan ila wa saqatat fi kaffi Nabi tidak membuang satu dahak kecuali ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi, fadallaka biha wajh, kemudian diusapkan di wajahnya." Allah. Dahaknya disanjung, dimuliakan. Kalau memang dianggap menjijikkan ngapa diambil? Seandainya besok di Izu'in sini ada festival menyanjung ludah Nabi. Tidak akan bid'ah. Kenapa sanjungan dengan lidah sahabat Nabi pun ternyata mengambil ludah Nabi dan usapkan. Dan ludah Nabi adalah wangi dan bersih. Permasalahannya, permasalahan kedengkian, Kurangnya ilmu dan kedengkian dikit-dikit bid'ah. Sebenarnya maunya bukan mau mencari bid'ah. Pengennya mengatakan e, ente masuk neraka. Selesai. Dengan cara ini tidak bisa. Cara ini tidak bisa. Wah, dari dikir dulu. Solafat dulu. Mau nabi ini, oh oh oh, eh, ayatuh ah, ah, ah, ko masuk nerbang su surga lagi, harus cari gimana orang-orang ini masuk neraka semuanya, gitu. Ini katanya, ini, ini, supaya Allah alamnya semua. Allahu. Silakan satu pertanyaan lagi untuk perempuan kalau ada, silakan perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Ustaz ingin menanyakan uh, Tadi Ustaz mengatakan bahwa Di dalam aliran Muqtazila itu kita setiap bisa mengatakan yang hampir Namun di dalam aliran Muqtazila terdapat kesusatan Yang ingin saya tanyakan Kesusatan yang seperti apa yang ada di dalam Muqtazila? Sekian terima kasih Banyak sekali kesalahan dalam mutazilah di saat mengatakan bahasanya masalah kuasa seorang hamba. Bagaimana kekuatan kekuasaan seorang hamba di hadapan Allah? Jadi masalah bab seorang hamba bergerak atau tidak. Jadi waktu mutazilah mengatakan Allah itu menitipkan kekuatan kepada seorang hamba, maka dengan kekuatan seorang hamba itu bisa melakukan sesuatu kemudian setelah itu Muta Zillah mengatakan bahawasanya Allah terlepas setelah dititipkan seolah-olah begitu kalau sudah kekuatan itu dititipkan lalu lepas, berarti ada kekuatan lain selain kekuatan Allah ini adalah syibhus syirik tapi tidak kita katakan syirik, sebab dalam urusan akidah la'zimul madhab, la'zimul madhab sebab Muta Zillah, kalau meyakini begitu adalah syirik termasuk masalah kulkul quran Mu'tazilah meyakini bahasanya, Al-Quran adalah sesuatu yang baru. Al-Quran sesuatu yang yang baru. Sementara kita adalah Al-Quran adalah Qadim. Dahulu. Jadi saat mengatakan quran yang baru ini adalah berbahaya dipandang dari sisi akidah ahli sunnah tiwal Kenapa? Kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahasanya, Kalamullah adalah sifatun, qadimatun, azaliyatun ka'imatun bidatihi ta'ala bila sawtin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin ta ini dia di sini Alim. hafal tak ini? Oh, sudah kampus ini kan anak S, anak tanawiyah itu kan sudah masuk kampus sudah hafal. jadi yang namanya sifat Allah dalam atas kita ahli sunnah adalah sifat Allah yang ada pada Allah yang dahulu tidak berupa huruf tidak berupa suara tidak ada dahulu, tidak ada belakang. Jadi kordin semuanya. Sementara Mu'tazilah mengatakan sifat Allah adalah hadir. Maka buah daripada keyakinan Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan, mengatakan kalau Allah adalah baru, maka nanti apa? Allah mempunyai sifat yang baru dan semuanya sifat yang baru antara alat dengan johar ini bahasa masalah lepas tu. Kalau Tuhan adalah Ard dengan johar, ada alat, ada johar. Al-arad mayaku mu binafsih. Yakubu al-lahir. Arad itu seperti ini. Putih. Putih itu arad. Mungkinkah putih berdiri sendiri? Ini, ini maksud dia falsafah. Ini ada falsafahnya. Mungkinkah putih atau hitam merah ini berdiri sendiri? Tidak. Harus nempel di jawhar. Ada benda yang dimerahin. Sebab mungkinkah kebayang merah? Tidak dia apa apa. Tidak mungkin. Jadi selagi merah ada di kain, merah. cuma merah yang tidak berada pada jauhar mustahil. Merah adalah arot. Nyambung tidak ini masalah falsafah ini. Merah adalah arot. Jadi merah tidak akan berdiri sendiri. Merah harus ada pada sesuatu yang layak Apakah Mintu, merah, baju, merah, kuda, kulit, merah, semuanya. Jadi merah tidak mungkin berdiri sendiri. Namanya arot. Jauhar. Dan jauhar butuh arot. Setiap ada jauhar, mesti ada arot. Termasuk antara diam dan bergerak adalah arat. Tidak ada sesuatu itu tidak bergerak dan tidak diam. Adakah kebayang sesuatu yang tidak bergerak dan tidak diam? Kebayang atau tidak? Ini diam. Coba katakan. Gerak atau diam itu? Tidak. Tidak ada sesuatu yang tidak bergerak dan tidak di? Pasti sesuatu. Kalau tidak bergerak mesti diam. diam. makanya gerak dan diam adalah arat. Nah ini pelik ini masalahnya. Mabuk nanti. Yang banyak ini yang tanggung jawabnya. Maka dari itu ini. Makanya kau Mu'tazilah. Dan kita mengatakan Allah bukan Johar. Sehingga butuh kepada Arad. Allah bukan Johar sehingga butuh kepada Arad. Sebentar Mu'tazilah menganggap seperti Johar yang butuh kepada Arad. Kemudian setelah itu dikatakan kalamullah la mutaizah kalamullah hadits baru. Berarti kalau ada sesuatu yang ada pada Allah dan baru maka akan menjadikan seseorang berkata Allah juga baru bukan qadim lagi. Cuma kita tidak mengatakan seperti itu kenapa? Lazibul madhab laisa madhab. Mu'tazilah memang mengatakan sifat Allah ya sifat Allah yang namanya kalam adalah baru tapi Mu'tazilah tidak mengatakan bahwasanya Allah itu baru. Seperti masalah ta'adjudul kudama. Mutazilah mengingkari ada sifat yang kodimah, azaliyah. Sebab apa? Menurut mutazilah. Ini kan dialog falsafah mereka. Allah kodimah da'ulu. Sifat dahulu. Berarti kalau kita katakan Allah maha sifat dahulu ada dahulu. da'ulu. Ta'adjudul kudama, kufur. Yang mengatakan ada dua yang dahulu adalah kafir. Benar cara falsafahnya. Cuma kan kita mengatakan... Huh? Kita tidak mengatakan bahasanya Hubungan antara Allah dengan sifat Allah bukan jauh Nyambung tidak ini <laughs> Baik, sudahlah. Jadi banyak ya contohnya banyak ini Jadi uh, Kalau kita tidak, makanya dalam bahasa kita Qodimah, sifat Qodimah Dalam akidah al-sunnah wa syariah Kodimah bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Agama disifatun kodimah tun kau imatun ta'ala. bukan mustakil lah tun kau ta'ala. Sifat yang dahulu ada pada Allah. Nah, kemudian masalah kalam nafsi. Sebenarnya dari muktazilah ini sahaja. Jadi banyak akidah-akidah Mu'tazilah yang marah kepada. Kekafiran termasuk ini. Makanya sesat. Karena apa? Itu mengarah kepada kesyirikan. Tapi kita tidak mengatakan. Mu'tazilah syirik. Yang mengatakan Allah itu kalamullah adalah hadith. Kita tidak mengatakan syirik. Tapi kalau ahli sunnah Jama'ah syariah mengatakan kalamullah hadith. Bermasalah. Karena apa? Kalamullah itu qa'imatun bidatid ala. Kalam Allah ada pada Allah. Kalau sudah ada pada Allah dikatakan baru. Berarti Allah pun punya sifat baru Dan itu hakikat syirik Cuma kita tidak mengatakan muqtazilah syirik Karena ingat kaidah besar Barangkali kalian belum pernah mengenal istilah lazimul madhab laizhab bin madhab Maka ini coba nanti bahas Apa sih makna lazimul madhab laizhab bin madhab Itu dalam masalah haqidah ya Allahu'alam insya'ala Ada-ada sesuatu Banyak itu Nanti kalau ketemu Ini Perbedaan antara kita ahli sunnah Maka nanti itu cukup saja dialog dengan sifat 20 Masalah dialog sifat 20 Nanti akan ketemu tentang perbedaan antara kita dengan muqtazilah boleh dari sifat wujud Allah, kidam Allah, mukhalafah alhamadisi, masalah kudrah Allah, kalam Allah. Itu semuanya. Makanya, ala ini monggung ingat. Kenapa kok sifat hanya 20? Bukan hanya 20 sifat Allah banyak. Cuma sifat 20 itu yang mengundang perdebatan dasar antara kita dengan Muqtazilah. Sehingga asyairah. Karena masalah kidam Allah ada kam. Kudrah Allah didebatkan. Kalam Allah didebat oleh mereka. Makanya... Para ulama mengkhususkan sifat 20 itu biar matang. Selebihnya enggak ada masalah. Masalah Rahman Rahim Allah mabar semuanya sepakat. Masalah ini Allah beres. Tadi kalau masalah sifat-sifat yang 20 itu tidak ada satu poin kecuali menjadi perdebatan antara kita dengan Mu'tazilah dan kelompok yang lainnya. Qadariah wa uh, Qadariyah wal wa Jabriyah. Baik, silakan. Ada masalah akidah, ini harus masuk akidah dari nol. Makanya kalau belajar akidah, anak anakku semua tidak boleh langsung dari yang berat. Jadi kecil dulu. Malu dia luk mantik ya. Mantik mantik ringan. Sampai berat dan seterusnya nanti ya. Makanya Imam Ghazali punya sesilah. Risalah khususnya. Mungkit minah. Iktisotirik. Iktisotirik adalah praktis. Ekonomis dalam akidah. Praktis gampang akidah. Umbudul alimungkit minah bulal. So baik ke atas ni. Wallah alam risau. Yang lain? Masih berbicara nyanyi, saya? Boleh, saya tergantung sampai. Setiap itu dibatasi dua kali Dua lagi lah Supaya ada batas kita saja Kita batas dua kali pertanyaan Pak Pes Untuk yang bertanya Kami pelanggan dulu ya Belanggan puluh tempat jatah Biar adil Yang belakang ya Nanti ya kita seru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, eh, saya ingin bertanya tentang pemahaman Al-Quran Jemaah Al-Ulma Turi Di Nah itu Ya Al-Quran Jemaah Pemahamannya Kalau itu bertentangan dengan hadis dalam Al-Quran Itu dilarang, Tak boleh ya nah, Jadi saya ingin bertanya eh, Di dalam Al-Quran Nul Qadim itu Ada tentang mati itu haram. Tapi banyak yang mengatakan bahwa itu ee, kalau kita sedang dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Itu bagaimana penjelasannya? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Penjelasannya di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, bacanya jangan potong. Khulima al kau mana turu kayrobahin ada lanjutannya sudah jawabannya dah usah jauh jauh dah usah bermata pen kau mana turu kayrobahin nah kalau kepaksa di Al Quran sendiri jawabannya jauh sajauh jauh selesai bacanya sempurnakan ya mana kau mana turu kayrobahin falajunahale kalau sudah terpaksa mau mati adanya babi dimakan jawabannya di Al Quran Al Quran selesai jadi ada ada makanya memang ilmu itu luas sekali ya. Makanya belajar. Jadi makanya kami ingatkan anak anakku. Talak itu penting. Ngambilmu dari guru. Mulai dari fikir yang beringat. Safinatul Najah. Fatul Qarib. Fatul Mu'id. Dan seterusnya terus. Maka ini akan menjadikan kita kuat dalam ilmu fikir. Ayo satu lagi. Ya kami persilakan. Coba dari remaja masin agung. Bapak boleh apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shukrillah. Masa bertanya, Apakah ada hadis yang mengenai perkara-perkara yang baru di masa Rasulullah SAW. Terima kasih. Hadis? Perkara-perkara yang baru. Perkara kamu boleh. Perkara-perkara yang baru. Baru zaman sekarang atau zaman dulu? Di masa Rasulullah SAW. Kalau zaman zaman Nabi dikatakan bukan perkara baru. Al isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih hadis sahih Nabi pernah bersabda man sannafa fil islami sunnatan hasanatan itu masa depan bukan yang sudah kalau ada orang membuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat lalu dilakukan orang sanna fil islami sunnatan hasanatan maka dia akan mendapatkan pahala macam-macam membuat sekolah kayak macam ini kalau dulu kan di surau kecil-kecil hanya menampung 20 orang sekarang buat kampus Ah pesantren, pesantren tak ada pada zaman Nabi. Ah, no. jadi man surah nafil Islami, sunnatan terhasanat isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Misalnya penulisan mushaf Al-Quran, kemudian memberi harokat kemudian kantor seperti apapun penyusunan manajemen perkantorannya Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya itu adalah tidak pernah ada pada zaman Nabi tapi diadakan pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada pada zaman Nabi sudah jelas enggak pakai ijtihad akan tapi itu adalah sudah qaulun nabi fi'lun nabi taqrirun nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang namanya hadis nabi Allah pembahasan nabi kepada Al-Qur'an maka pembahasan kita bukan apa yang ada pada zaman Nabi yang ada pada zaman Nabi selesai tapi sesuatu yang terjadi setelah Nabi ini yang menjadi menjadi perdebatan. Sebagian mengatakan ibit ah dan sebagainya, karena tidak mengerti definisi ibit ah, alangkah banyaknya ibit ah. Oh, ibit ah. Ya, ya, cukup. Terima ini, Ada satu lagi dari uh, guru kita sebeliau ini, dosen dari, dari Turki yang untuk bertanya. Terima kasih. Masyaallah. Zakumullah. Khair kamil. Wassalamualaikum warahmatullah. Salam. Terima kasih kepada saya untuk membelikan semuanya. Saya ingin tanya tentang ini, Ustaz. Kalau lihat jayaan sekarang, ada salah satu aliran yang Ustaz mau masuk jayaan. Itu Shia. Kalau lihat bulan-bulan terakhir ini sering membuat seminar dan buat corner untuk menyiarkan Syiahnya akhidat syiah dan pemikiran mereka eh, saya eh, mohon tawsiahnya juga untuk adik-adik kami selamat dari syiah bagaimana dan eh, tawsiah anda bagaimana Terima kasih. baik kalau ingin tawsiah, jangan membaca buku selebaran yang disebarkan oleh orang syiah akan tetapi semua aliran itu tentu punya kalau dalam bahasa sebuah hiasan adik ART <tuk> Jadi kalau dalam akidah ahli sunnati wal jamati Ada kitab pegangan Namanya apa? Al-Quran dan Hadis. Hadis itu terhimpun dalam kutub usitah Dan sunan-sunan yang lainnya Jadi kalau ingin tahu akidah yang sesungguhnya Kembali Apa sih yang ada dalam hadis-hadis Nabi? Alhamdulillah dalam hadis Nabi ahli sunnati wal jamati Yang ada perintah untuk baik kepada ahli Rasulullah, baik kepada sahabat Nabi Makanya kalau ada Orang yang ku sunnah bertentangan dengan ini Tidak mungkin dianggap sama kalau kita pengen tahu Baca aku arba'ah. Yang paling ramai adalah al-kafi. Just yang terakhir masalah akidah itu lihat. Al-kafi bagaimana tentang mereka mencaci maki orang-orang besar. Selama ini lihat. Kalau ada kelompok akidah yang mudah mengkafirkan hati hati. Jangan dekat dekat. Kafiri, ini kafir ini kafir, kafir syirik. Pernah dengar kan? Dikit dikit kah? Kafir. Yang dikafirkan siapa? Yang dikafirkan ente tapi ini kalau membuat akidah menghafalkan Sayyidina Abu Bakar As siddiq anhu. Sayyidina Umar bin Khattab. Siti Aisyah dikatakan pelacur bahkan Siti Aisyah dikatakan pelacur kalau mereka mengatakan oh tidak bohong karena di buku mereka saya pernah membongkar satu sidi membongkar akidah syiah dan saya baca dari buku mereka dan sengaja saya tidak kasih komentar coba dengar saya membongkar akidah syiah tak, saya baca dari buku syiah itu sendiri dan buku mau mereka bukan bukunya pemikir hari ini yang namanya takiyah menutupi tidak kalau tibet bergabung dengan kita mah baik-baik agak tapi lihat mereka akan tetap kembali pada akhirnya, nanti kepada fatwa ulama-ulama terdahulu dari kaum Syiah kita punya ada buku dan kita pernah punya dialog itu yang menjadikan saya sayangkan rekamannya tidak jelas dialog dengan orang yang dikum 8 tahun jadi adalah salah satu pembesar pembesar Syiah pembesar Syiah ada dua ya Pembesar Syiah yang kita pertama adalah Kita pernah ngobrol yang satu adalah jadal Yang satu adalah husin Kemudian kita ingin melanjutkan Ini sama-sama di kum. Kita dialog dua setengah Saya tidak mengerti kalau itu Syiah dan sebagainya Karena ini aburulan biasa Sehingga dia setelah rekaman Sebab kami selalu Kalau ada dialog dan debat harus direkam Sebab apa kita tidak ingin ada omongan di luar yang berbeda Rekam Ketahuilah kita ada dialog-dialog Dan memang orang-orang yang rata-rata Ingin menyebarkan pemahamannya Syiah Dia akan berkata seolah-olah tidak ada beda dengan Abu Bakar iya tapi kalau sudah di lingkungan mereka Allah ma la'an jabbahdaikum assalamu dia melaknat mengutuk Saidah Bakar Siddiq dan mengutuk adalah ibadah jadi dalam al-Kafi sendiri dikatakan luar oh, biasa kalau belum mengutuk belum benar imannya gimana agama mengutuk makanya kalau mengatakan Al-Qur'annya sama yang mengatakan Al-Quran beda itu bukan saya ya orang-orang sia. Yang mengatakan Al-Quran beda itu adalah di buku kitab kitab ah terbahit sendiri. Jadi di kitab suci mereka, kitab bukan, kitab pegangan mereka. Di kutubul Arabah itu sendiri, termasuk Ar ah, al Arabah di antara -Ka Al Kafi mengatakan Quran ini adalah telah disimpan, telah di, disimpan oleh Syaitan Fatimah. Kenapa? Dan nanti akan muncul suatu ketika. Jadi mengatakan Al Quran itu Quran bukan kita, mereka sendiri. Cuma waktu mengatakan ini orang ahli Sunnah menuduh Al Qurannya orang Syiah adalah tidak. berbeda. sama. Al Quran dia sama. Coba pergi ke Iran sana, Al Quran kami sama. Ya Ustaz Syiah yang mengatakan Al Qurannya beda itu bukan saya. Buku itu itu. Ya. Jadi kalau memang ah, ada barangkali suatu ketika imamnya si ah di ini ini saya akan datang untuk dialog nanti saya dari dulu dah ketemu ketemu dan saya sederhana untuk tu saya saya ajak lagi dialog tidak usah repot-repot untuk menunjukkan tidak usah pakai ulamanya orang akhir zaman saya gitu buang ulamanya akhir zaman kita kembali kepada usul. dan wena, ah, mana bawa kutubul arba'ah saya bawa kutubul sitah ayo dijajah mana kitab yang lebih bagus di sini perlu dengan jajian tidak ada berani Ayu tidak boleh masuk kampus hati-hati kemudian setelah itu ada yang namanya motah kawin kontrak dan sebagainya rusak bagaimana seorang wanita bahkan mungkin saya tidak punya duit mengatakan neng saya tidak punya duit neng cuman saya ingin bagaimana saya pinjam duitmu nanti saya kontrak kamu saya kontrak ini bagaimana agak aqidah akhlak semacam ini sehingga tidak ada wanita sihah kecuali dicurigai dia pernah dikontrak kerana apa? Kawin kontrak adalah keutamaan luar biasa. Dan ini bukan disembunyikan. Lihat. Sekarang lihat. Haram saja banyak terjadi di anak-anak kita berzinaan. Alhamdulillah. Kalau kebayang, mohon maaf, orang punya syahwat. Coba. Ada syahwat, karena yang enggak-enggak, kemudian ngerti maksudnya kawin kontrak boleh kira-kira melakukan atau tidak. Sangat mudah melakukannya. Mm. Allahu Akbar. Ini adalah akidah busuk. Tidak boleh masuk kampus. Makanya saya selalu sampaikan kalau ada seorang profesor seperti apapun yang mengatakan salahnya di mana kayaknya waktu baca itu kacamatain ketinggalan. Oh jelas berbeda kok dikatakan gak betul. Ajib aneh. Ahmadiyah saya punya kitab ketirol saya baca. Di kitab baca buku Ahmadiyah saya kumpulkan. Kalau ada yang mengatakan Ahmadiyah masih sama, ini cara bacanya dari mana? Syiah sangat berbeda Jangan bicara dengan buku punya Seperti bukunya Mutra atau Mutohari Ali Sariyati dan sebagainya Itu kan buku pemikiran Yang menghindar daripada masalah akidah Hanya bercakap tentang masalah ekonomi Kecayaan Islam Kehebatan Islam dan seterusnya Tapi kalau ingin tahu hakikatnya Balik pada usul Jadi nanti ada Al Kafi Bak usul din Baca itu semuanya dari itu mereka biasanya selalu berkata, eh, di Al-Kafi kan tidak semuanya hadis yang benar seperti dalam hadis yang orang ahli sunnah kan ada hadis yang palsu. Baik, memang benar di Al-Kafi tidak semuanya hadis sahih, ada hadis fal, palsu. Cuman permasalahan yang, yang inti gunakan ngantem itu dianggap paling sahih. Nah itu, yang dianggap paling sahih. Jadi mereka kalau berkelit biasanya itu kaliman. Saya ngerti di semua Al-Kafi tidak semuanya sahih dia ngomong begitu. Cuman ya uzak hadis ini sahih menurut imam-imam inti. Haiir hey, saja. Jadi jangan sampai ada Syiah. Imam Abu Bakar, Subhanallah, Allah Mahadir. Jangan suka menggunjing orang berzina. Jadi terbiak. Kalau orang mengomongkan orang berzina adalah hukumannya besar di hadapan Allah. Kalau kita ngomong heka berzina ya, itu dicambuk 80 kali. Menuduh orang berzina dicambuk 80, namanya hadil kadeh yang ngeri syariat. Subhanallah, Allah Mahadir. Orang Syiah punya keyakinan siti mengutuk si Aisyah dan dikatakan pelacur yang menyusup ke rumahnya Rasulullah. Sekarang yang pertama, kalau anda, kalau kalian wahai anak-anakku punya bapak yang baik, kemudian diisukan bahasanya bapakmu simpan pelacur, enak atau tidak? Subhanallah, naudzubillah. Kibaran Nabi Muhammad simpan pelacur. Kemudian mengatakan Siti Aisyah pelacur Allah. Makanya apa dihukum oleh Allah? Bukan hakim yang mencambuk. Dia punya keyakinan setiap tahun dia harus mencambuk-cambuk dirinya. Dan di Iran itu lihat. Di Iran itu setiap menjelang Ashura mendatangkan dokter dari luar negeri dan persiapan rumah sakit. Banyak yang mati banyak ini. Dicambuk oleh dirinya sendiri. Dan dia meyakini ingat in akidah. Keimanan Allah. Cambuk. Oh. Oh. Oh. Oh. Jadi, ini adalah bukan berita-berita yang tersembunyi, karena mereka meyakini. Oleh Allah dirubah, lihat. Tidak bisa dicambuk oleh mahkamah, agar tapi mencambuk dirinya sendiri. bahkan cambukannya lebih dahsyat lagi. Ma'udhu ya. Hati-hati. Kalian sudah punya akidah sangat benar. Akidah mulia. Al-Sunnati wal-Jamaati. Akidah yang luar biasa. Akidah-akidah yang mengantarkan kepada kemul, kemuliaan ini saja. Allah alhamdulillah. Juga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Sebelumnya ada pengumuman. Uh, kalau yang pernah berurusan dengan Facebook dan lainnya, bisa. Punya ada Facebook dengan tim dakwah, web juga www.buaya.org dan juga ada silsilah akidah juga ada silsilah akidah alisunah wajahah. Kita punya syarah sanusi dalam bentuk video, 20 kali pertemuan sampai haram, ada akidah-akidah ringan, boleh sampai berat, kemudian tasawuf dan sebagainya, kemudian syarah hikam dan juga nanti ada ada buku-buku buku yang Buku mengkantor, coba ada bit ah bulanan, rujuk ada bit ah, ada bit ramadan bit ah. Kita mencoba menjelaskan agar kita tidak mudah terjerus dalam kelompok orang yang mudah bit Kemudian bisa diikuti juga pengajian buaya setiap senin pagi di MNC TV itu ada, itu juga ringan, ringan ringan dok itu, ringan, tidak berat. Kita hanya ringan ringan, kalau yang berat yang begini ini kalau ini di MNC TV tidak ada yang baik, tidak ada Ini kelas mahasiswa Ini masih ada sesuai, Ini ada baik ya. Ini kemudian dia ada inisiatifnya insyaallah dalam prodegurkat kita adakan program adik-adikku ini dari Fakultas Tarbiyah ya. <tik> Usuluddin Tarbiyah, baik. Buya ingin bahasanya kalian punya janji dengan Buya. Buya akan buat sekolah besar di sini. Dan Buya berharap kalian bergabung untuk jadi pengajarnya nanti. <tik> amin. Nah, jadi semua acara ini sudah mengalir amin insyaallah dimudahkan. Karena memang kita punya potensi. Ini adalah anak-anak mahasiswa yang sudah kenal akidahnya benar akan bangun sekolahan, insyaAllah, Allah. ini dalam waktu dekat. Saya kan lagi proses sekolah. Makanya ini ke depan saya akan masuk kampus untuk cari menggali potensi. Saya berjuang dengan kemuliaan, nikah dengan istri yang solehah, suami soleh berkembang. Nanti membangun sekolahan yang kita rencanakan saat ini di Ilir ini juga. Simandausah. Di mana tempatnya? Semoga dimudahkan Allah swt. Wa Taala. Termasuk media dakwah. Ini semuanya berjuang berjuang. Insya Allah. Amin. Pallebang, Pallebang. Kalau tempat lain juga ada Palembang, nanti ada nyebrang Palembang 2 setengah jam di Bentok sana ada Pangka, ada. Insya Allah ada banyak kita program-program. Makanya kalau kita masuk kota ketemu dengan mahasiswa khususnya mahasiswa dari pondok pesantren dari apa? Dari fakultas dari UIN. Kalau kami lebih berharap mereka untuk bisa bergabung nanti. Daripada orang yang tidak jelas, mending orang yang sudah kenal semacam ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la ta'dhibna wa la ta'thilna wa la ta'khudhna fa'fini innaka ala kulli syai'in baqir Allahu ya hayyul Allah, qayyum muliakan kami dengan ilmu yang bermanfaat ya Allah muliakan kami dengan akidah yang qurrota ya Allah jauhkan kami dari kesesatan ya Allah kami mohonni ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah ampunilah anggota tubuh kami ampunilah hati kami ya Allah semua yang ada di tempat ini ya Allah dari sekelompok kecil dari yang besar, Ya Allah. Jadikan mereka kelompok yang kau muliakan. Kelompok yang kau pilih, Ya Allah. Untuk menjadi berjuang-berjuang kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan akidah yang kuridah. Akidah ahli sunnati wal jama'atil asyariyati. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakit. Dari dengki, dari dendam, dari riyam. Dan kami mohon, ya Allah. Jaga kehormatan anak-anak kami semua ini, Ya Allah. Jaga kemuliaan mereka semua, Ya Allah. Di zaman yang rusak ini, Ya Allah. Jaga kehormatan mereka. Dan kelak jika tiba waktunya, kirimkan kepada mereka atas Orang-orang yang kau ridhoi, dengan akidah yang kau ridhoi, orang yang kau cintai, menjadi sebab mereka melihat jadi dunia dan di akhirat. Dan jauhkan mereka semua dari terjuruh dalam hawa nafsu. Ya Allah jauhkan mereka dari tercumur dalam kenistaan dan kehinaan ya Allah ya Allah mengumah tahu siapa mereka melihatkan kita jika ada di antara kami ini ada yang pernah terpelesa dalam kehinaan zina atau mukantimah mukantimah zina hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah gantilah dengan yang halal ya Allah hentikan dengan kasih sayangmu dan ampuni mereka dan tutup mereka ya Allah tutup ay mereka ya Allah tutup ay mereka, ya mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup ay mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak tersiksa lagi dan ya Allah mudahkan segala Urusan orang tua mereka Yang telah mengizinkan Anak-anak mereka Untuk menuntut ilmu agama Di sini ya Allah Ampuni orang tua mereka Guru-guru mereka Dan ampuni kami semua Dan guru-guru kami semua Yang ada di sini ya Allah Dimanapun mereka berada Dan berikan kepada kami Ya Allah Istiqomah Istiqomah Dan lapangkan hati kami ya Allah Dan jauhkan kami Dari kambang tersinggung Dan dendam Dan kami mohon maaf Kami mohon ampun ya Allah Dan kami mohon ya Allah Jika ada di antara Yang datang ke tempat ini Yang hatinya tersinggung Rasanya tersinggung oleh apa yang kami sampaikan ya Allah Maka kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah Gantilah dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah Sungguh kami tidak sengaja Jika ada kalimat-kalimat ya Allah Yang menyinggung perasaan mereka ya Allah Ampuni kami Dan angkat derajat mereka yang tersinggung Dan gantilah dengan kelembutan hati ya Allah Muliakan mereka di dunia akhirat Ya Allah orang tua mereka dan mereka semua ya Allah Lapangkan rezeki mereka Dengan rezeki yang halal, penuh berkah Yang sakit, sembuhkan Yang punya hutang Mudahkan kami dan bayar hutang-hutang ya Allah Dan kami mohon ya Allah Anjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat. Wallahu a'lam. Dengan akidah yang koridoi ya Allah, akidah yang koridoi ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua kusnul khodimah, mati dalam iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kala saat kau hendak mencabut nyawa kami. Jadikan ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. Dhaa ila. لا إله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله, الله, الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه سيدنا محمد Katalah tinam atau muat tu bahan bahan termasuk di antara teman-teman yang jauh, mereka tetap selat orang dengan mengambil video-video dan diizinkan semuanya. Kalau ditanya, tanya ke Google nanti di YouTube.